Zare hon guztioi, geurko egunean e, biztu irratiak astragernikako biztu irratiak, irratxe geberes egin godeu etxera trai dela eta amen ikusten dugu giro itzela izanbe, e, ia entorakuntzakoak esan dozku ez, ia mila bostuen pertsona izen emate egon izan direzela laguarren edizinionetan, e, aurreko igandia arte egon zan e, izen emoteko aukeria e, webgunetik eta mila eunera arteko E, izen emateak eman ziren eta gaur perton beste hiruunda da piku pertsona egon izan dire izen urilak, egon deurilak egon direzen hiru modalidaetan izan be. lasterketak haaseei kilometrekin dituz goiseko martetan abiatu izan da. E, Ibilde luzeko martsa bat egon izan da goizeko betzen abiatu dana, eta beste bat goizeko haikalarden gutxiagotan martza txikia ia familiarragoa edo bateratzaile ago izan dana. E, Goizeko behatzea abiatu da e, egitaragoa, presoen e, zenidei omenaldia egin da eta ordu batak eta la ordenen bueltan, zaribanak eta aiteko asmoa dau. Hemen e, Gernikako Paselekuen gero eta jendegi hau dau, amaitu deguena karrera eta batu dana baitere ikusteko, eta batez be e, aldarrikapen batek batu izan gaitu, Kiroleren bitartez, Euskal presoak eta Iezari guztiak etxera ekarzea, etxera tailean e, elburua horixe baita. Hemen gure artean badauko gau e, partaide eta bat, E, jongoiko etxea isan beha, egun ero? Egunon? Egunon, egunon! E, etxea par parte hartu izan beha e, e, etxe datailen, bai bat ez beha, badabil baitere bestelako martxa baten antolakuntzan. E, Laster bidean isaneko egitaz moaren antolakuntzako parteditako bat, da, eta aurton ganera, hemen esku eta informazioa dukogun moduan, maiatzaren hogeita marrean kanpezun isango da. Holanda, ez da, e, arabako mendialdeak, oingoko urtean, Uztarketa ingo dehu, Kirola eta eta penagas batera, ezta? Ba, ez ondo esan dezun bezala, e, aurten araban tokaz, tokatzen da, herrialde ezberdinetako laske, lasterketa bat izaten da, eta urten arabara joango ara, kanpezura, eta bai, preso errefuxatuen refugiatuen aldeko zeniden Kiroleren muti indako lasterketa bat bai. Zain edizioa da, orengokoa gokoa? Zain bete urte darate laster bideanek egiten Euskal Herrian barren aurterik urte? Zazpigarren edizioa da. Aurtengoa. Aurtengoa, zazpigarrena, gogoratzen ez bagara, txartot gogoratzen ez bagara, oihartzunen, larra oñatin, oinatin, arbizun, e, besteren bate-bait ere pasuzaen da, eta e, Euskal Herrian barrena, lasterbidean, laster bidean, eta lasterretxean egoteko aldarrikapen erekin. Bai, bai, ala da, aber hasi e, ginen egunean, ba, gutxi irango zuela honek uste nuen, baina, bueno, ikustean bezala, lanean jarraitu behartu guztetik, bide luze bat dago egitekota. Eh, urte beti antolakuntzan saiatzen sariak berrikuntzak eta hobekuntzak egiten. Aurton berrikuntzarik badauka? Badakarre lasterbianek? Bai, aurten berrikuntzatako bat izango da Aspaldiko urtetan kezkatan ibiltzen dena, ba, larun batera pasako dugu la eta lasterketa larun baten izango da egun guztikoa eta bueno, apostu txiki bat egingo deu eta Arabako mendialdetik izangoenez ebait, rekorrido are ez da izango dena errepide errepideekoa, baina bueno, urtero bezala lekukon lekukoa ariek erabakitzen dute eta bere xarma dediko du bai Mendia aldea Arabako eskualde horrek e, bereisenak ondo esaten duen moduan Mendia alde hitzela dauko eta ganera baso autoktonak eta bertokoak e, e, paisai moduen ekingo dute eta siurnaz e, ibilbidea gozatzeko bait ere izango dala alarkapena hau e, gain esta bai bai ibilbidea zoragarri dira, hiru ibilbideen egin ditugu erabakitzen gaude eta bueno ja zehaztu dugu bat eta oso oso polita Naiko laua eta biztai zelak inzibrakantabria aldea eta oso oso leku polita. E, izen emateak baitere ja abiatu dozuez eta badago baitere none izen emon eta, eta zelan informazio gauzatu, non, non hartu aldeke? Bai, e, lasterbidean.eu zen, dago izen emateko gobandik bueno, ez da iriki, baina laizter irikiko da, eta bueno, gombiatzi zegoen mentza duten guzti, eta eien batzuk beste batzuk diren, da han ikusten garen deno batera. Giroa berotzen eri daia hor duen, ez eta lau IE falta diren eta zi urnaz baitere, e, egun horretan e, e, kirola eta larrika penak ustartzen duen egitaz mohonek baitere arrakaztoitxe esango dala, ezta? Bai, bai, ala espero dugu eta pixkana, pixka, pixkanak aurtero badoaz aurrera, eta, bueno, Bilbo ningenun aurkezpenan, nun izango zena aurten, kanpez ura goazela, eta, bueno, hango herria bere esarmadu, jendea oso langilea, eta, bueno, hauber aurrera ateratzen dugun. Espero, espero dugu, eh, aurto ne eh, azken egitxatia, baina batez ere, ba, eh, planteatzen duen helburua eskuratu edo lortu izan dalako dala. Eta neko genuke horrelako egitasmo, erritarrak eta, eta kolektiboak egitia, baina beste arrazoi behatzen gaitik, ezta? Baina sorritzare, son horlakoak horrelakoak egitenen beharrean gauz, ezta? Bai, bai, arrazoi guztiak ezu eta ez egun txidago gehio esateko zuk esatezule eta azkenekoa dal, baina, bueno, bueno. Asmo, Azmorrekiningo de ukurri eta bestela beste bat eta beste bat, guz ez gara aspertuko eta lasterketa guztia bezala azkena atera arte, azken presoa atera arte hurs jarraituko dugu lanean. Ba eskerrik asko Jon eta animo eta lasterbidean elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko zuri gonbiteagatik. Animo. baina hobeto e, alkarrutak gauz, izan be, normalean e, estainiz eta biok egoten gara hor e, astrako goiko aldean e, bakarrik, eta hortik e, uinen bitartez, e, ba, bueno, Euskal Presto Arieslaren etxeratzen aldeko uinak edo edatu gurean, eta gaurkoan gainera guri gehitu isan jakuz beste pertsona batzuk, jaui huez bebai hemen, kasateria hemendik inguruan daukogu, eta ganera batu jaku, Eh, kasetari, lujoesko kasetari bat bertokoa batui jaku, oianak abia daukagulako gugas bustialdeko hitzakoa egunon, oianak. Egunon, egunon dan hori. Eta amentxe gainera justo ja, eh, eh lasterketa egin barri duen eh, eta arrolapeko kamista asko ikusten du guxen, eh, ba parteide asko leko gustatu bitako ordeskariak baduko hemen ekaitz, eka, egun honeka. Ba egunon. egunon. Zelan joan da lasterketa? A ba, behartu, behartu lagunen jo, bai, bueno, oso arein eurrekoak e, e, e, e, Gipuzkoan hurremoskoa, e, e, ja, bueno. Ondo, ondo, entzun izan da hendik metan gaur apurtxu flojo txurten duzule alandabe askorik ez da higerri, eh? eh? Flojo, eh, hori, <risa> hobito, mente dugu, ya, <risa> bueno, oso oso harin korri du <risa> eta, bueno, gustora, oso gustora, bai Zeran izan da Ibilbidea? Deskribi duzu apurtxu beha izan dan? Ibilbidea da, lehlengo Santa Luzire, handik eh, Santiago bidetik igoten dugu erri eh, oitxir arte, erri oitxin madalen Maia gara igoten dugu eta gero Gazan-Bidie bajatu handik Gainaga Tontorra egon eta handik e, bajatzen gara eta izan den auzua ermitxaba da guena e, handik e, gero bultan e, Aizierrota egon da gero simelatxera bajatu eta hortik e, ona bulte gu ona mazai kilometro eta zirkuitu ariñe apolitxe gane ondo-gonda, basa askorik ez dagoen da Igez eh, ba, ez daki korridu bat zendun. Igozko azkon paretak eur egoerie obi ez? Korreka bai, aiteko? Denporatan gane asko igerria, ze igez baino, 8000 itxu bitxean intesnik eta bestiepe Le, bai, e, bat onza, casa, eta e, iberriaz, Be bai, igez basa pilo batean zan, egune bezkasa eta laban asko itxean da Eurton igerria denporatan bai, bai, asko zegoeta gondala Atzoko euriei gerri izan da Ibilbidean? Bapez Bapez, basa gitxe egondan? Basa, oso ondo gondan bai bai Zago zago itxi. Arranda be, seguramente gaurko egunean, eh, bueno, laguarrenin dozula eh, entzun dugu, bai, eh, igual gaurko egunean, eh, ze lekuten eiltzen eh, garen gitxinekoa da, ezta? Bai, bai, gaur eklaru dugu, eta zen nintan bau, zen e, da, itxi, da, ez pedo dugu bat zenengo urti izetidea, eh, eta, ja, behin goze, itxeak da esan, pertsuak. Da, nada, bai, igual aipatuko neke bai, bada bai, aldarrikapen bat, Kirola eta eta eskubideen e, uste hartzen proba bat da, ingerra hartzen duana, urterik urte, urto nize bosteun. Korrekala, bueno, lauren da sozer, urten dozu, eh? Ez da, gitxi, eta zuk esan dozunez, e, harina urten da, be, apurtxoet, bai ikusten dela, be bai horregaz, maillie hartzen da bila, ez ez dela edo proba bat bez. Osa, jentien korrekalari dienak eta be bai, animetan diela olako probatara. Aztak izan ikusten dozuna hori? Bai, nik e, izkresi ikusten, abuela ikusten abe, zen herritze, eta Euskal Herri osotik, e, Nafarroa, Araba, e, Gipuzku, Iparraldetipe, bai, izaten, bai, hau da. Ja, honek e, magnitudean dizi hartu dugu, lasterbidean bidean behar dugu, da hube oso esagunen e, eta joa, atxorrospa eurien dugu binen eta utokara gana, pase eta pase, familize, eta eroan elurgorriko parkinen ikusi da, utokara gana pilo bat, eta bai, hartu dugu magnitude Eta, kurrik ala dize, behar, zemate da izagoen, ba, bueno, eh, nivel gehiago da ero, kompetitibo gara, da, bueno, aldarrik apen batean eh, gaitxigataz, behar, azkenien, Eh, Korrikan asten garen, nire eh, gana, egurren eh, batera gara Iñori, jako guztean eh, pigarrena eltzea, ezta? Hori da <laughs> Bailegi eda, gerota, giro polita guaiten dala Zeu dinosu moduen, asteguru pasa dator jende asko Formula funtzeetan deu, urdai bai, aldarrik kirola Eta antolakuntzako esen dozkoen moduan Guzti ere, mila bostuen pertsona apunto dire Eta hori pasada ba, da, ezta? Bai, bai, hori leku bitxitzen ikusten da Anera zirkuitoa edarra da, kristonea ambienti Eta, bueno, egun borobia, egun onain joganera da, bueno. Ia keixa u, espero du, u ez egotia, ja, bueno, egun politzea da hemen gaus. Eh. Zeuentzako korrikulak, zeuentzako zer da ekimenetan eh, parte hartzea edo Ze Zelan bizido zu eskarbe lasterketa normal batzuetatik, zu zela kompetituten igual bai denbori eitzen eta postu bat lortzen edo honetan ze Zeran bizi duzu, desberdintasuniki gerten duzu, eh? Bueno, hamen, ba, azkenien azikeran, eta, bueno, azkenien azte buru, azte buru oso hain dabe, bat txobe e, zegonzan, eta azte buru hori e-montxia e, ba, holako aldarrikapen zer bat, eta, bueno, gaur be politxe izaten da, e, zelan horre erdiko kalien baten dugune hori kartseli, eta, bueno, gero korriten dugunean, beste karrera antzeko izaten da, bella, bueno, Gero hanbertoan pasilekuen eta bai, bai bizia aldarrikapen e, e, gora bat Ba oso lodo Ekaitz, eskarrik asko, ezaitez gotzituz, e, seguramente Girik. ukingo duzu jau buruen beste lasterketa batzuk e, eiteko? Bai, bai, bai bizikletan korriten azio urtanean Orduen... Mendidu <gülüyor> <gülüyor> bat loiekin gozu e, zoin? Ez, mendidu bat loie, bai bai bai bizikletan, bideakoan federen bat aztaipa, bate, bate, korribitela eta Baso ondo baskarik asko onabe eta eskerrik asko parte hartza gaitik eta zure testigantza bait ere jasotzagaitik eskerrik asko Hai, eskerrik asko zure Hai, eskerrik asko eta jarraitzen dugu hemenganera eh orain hoien aukin dugu laguntzeile moduan de formación profesional de eta, eta baia orainari bait ere galderatzu batzuk ingo dotzeguz izan be ziurnas eh orain buste aldeko hitzan ba, hemen gardatzen ari daren berri saiatuten emongo emongo sariela Eta gerobait ere, ba papereskoan eta martitzenean jasoko da Eta zer e, azpimarratuko dozu eh gauzu guztion eta. Zer seri zer, mongo hotzegu atzen edo seri mongo hotzegu e, foka edo. Hombre, argi da ez, eh? zen ikusten dut e, bizten dauela eh? hemen pasilekoen gausendanok ikusten dugu eh emonbilako la foka elkartasun eh, sentimentu sentimendu oneri, ez? Nerzuk eh, eh batugaren hemen zenba jente batudan eta ekaitzik batu den moduen, eh? Euskal Herri esotik, etorri dala gentien, eh? Nafarroko herriztatik bebai heldu da gentiak gaur hamen, gerniken, eh, Kirola Einez, eh, preso aldeko eskubideek aldarrikatzeko. Eh? Milita bostuen pertsona mendizen, eh, Eskubideek aldarrikatzen. Eh, ez dakit medio askotan eh, jasoko da nau, bai, jasoteko moduko bada. Se esan, holako lasterketatan eta eskualdieni jendienak edo gu jarraitzen dugu senak gure eskualdoko korrekalaris ekedo lasterkaris ekke eiten da besen probatan ba ikusten dugu ez dala igualain beste jente batzen eta beste jente batzi oso oso gatzadala e, kirol proba baten, ez? Igual competitibitate punto horik entzenda lako be hurbiltzen da jente geiau de konsentzu egaitik, ez? Baina, ben ikusten da hori dala, ez? Jenti hona torrela, e, bai Kirola iten, bai abatez be, Kirola erakusteko aldarrikapen modu bat be izen leikela, ez? Eta abatez be, be bai ikusten duguna da, e, zuki ametzo zu euskal herritik ikustitik jentia, bai e, e, bertoko gernikarrak eta ingurutibait inguru ere jende pilo batek parte hartzen deuela. Egun nau ja, referentziazko egun bat bihurtu dela, urtaren bukaeran, elkartasun eta Kirola eiteko, gernikarrontzat. Hori da, uste, e, Bilboko Manifestazioan ospien buruendeko gun urrengo e, zita edo presoak ogoendeko guzenien edo dala, etxera trailes, eta bai urtarri gen bai nik usteetan akasten garelaia ja, apurtxuet e, begitxuten e, eurengo egunien edo zare, sozialetan izen emotiek zabaltzen diren, noiz izen godan, eta apurtxuet antolatzen joateko ez? Zekaitzek esan dagoen moduen ez da egun bat, azte buru bat bilakatu daia ja, eta honekia ja hartzen dau. Espero degun, espero degun, sukaipatu de su modelo Esterbidea negaz, hau beisetia medik aurrera edo gitxi barru, e, beste proba bat edo apurtxu bet, beste sentzu bat ardungo duena gizartean beste dimentsio bat eta ez izeteko presoak etxera ekarteko edo gurera urbiltzeko aldarrikapen bat, baina ikusi beharko dugu zer gertatzen da, baina giz da bai badar referente bat e, eskualdeko jentientzat eta eta bueno, Euskalherri maian nikuste doia Tuka tuka lakoak eh, apurtzu beten eta hemen eh, dugu, erratiko, sarion, egiten dago biztu irretiko sareon igratxo berezie egiten etxea trail data eta hemen daukago ze eh, ba gusti honen egitasmo eh, gusti honen hietan eh, eh, ba, eh, egon eh, izan direzen, eh, bilagun. bi lagun izan beh emendekoguz eh, oier bilbao jone amesa da. egun bioi egunon bai bai egunon egun eh, aurreantzagoa itxura denez gitxinez Gironian eta Keusek ondo ondo doaz eta Ziurrenikorri bait ere lasetasuna pultsu bete ematen dauzku ei, ez ezta? Da? Bai, egiz esan, eguraldiak e, gaurkoan e, asko lagundu deuzku, ikesko euriz ekatzien itzi eta eurtone guzki zeukin dugu lagun eta horrek bebai e, giroa ba, berotzen eta laguntzen du e, asko. Mila lagun ia apunte du dire, e, pasadan domekan itxizenduen e, izen ematea webunean bitartez, eta ia mila eunta lagun egon ziren. Jonek emena aipatzen duen moduan, e, geurko guraldionak ziurrenik lagunduko zeban, geurreba irurundapiku pertsonak e, izen, emote, izen motea, Bailan dabe, jakin barik zerako guraldin gozeaban, ia mila bosteun lagun, kirola haiteko gogoz, eta Euskal Presetari ez etxeratzea aldarrikatzeko gogoz, be, ezta? Bai, eta bueno, e, da, esan bierra dago ez talabakarrik da e, gaurko egualditzen e, kontu, eh? Azkenengo azte honetan, be bai, izen emati, e, interrendireteko izen emati, zarratu gendunetik ona, zoranmen bat izen da, telefona jota joe bihideazte guzti zen, jente pibatela asterketara gure da dela, martxara gure da dela, apunte gure da dela, ez di lafidatzen azkenengo hamentu lekurik egongo dan, eta bar, dortzalak, jenti urduri. Eta bai, egiz esan, e, kontoretu gara, badauela gogoa, jentik badaekola, aldarrikatzeko gogoa eta egora honegas amaitzeko gogoa. Era bueno, badala hau era bat, ba jente guzti horrek ba, era jai giro baten, baina beti aldarrikapena e, aldarrikapetan iparra galdu ba hori, e, ba, ba, lan lana lana udan onartzen itxeko. Ba, iegiz da urterik urtera, eh jentien e, eta parte hartzaien elkartasune eta konpromisoa gorantz doala. Gaurkoan e, Bikoiztuko gendule, esan gendun lehenengo urteko kopuru, eh, eta bikoiztetik aratau, aratau joan da. Eta zentzu horretan eh, etzeratareko antolatzaie danok, ba, oso posik gauz eta aurrera jarraitzeko ingerra be, emoten dozku horrek. Ganera, eh, bueno, aurton laguarren edizinhoa da, ziurrek... Eh aurreko urteetan egin direzen hainbat batek eusetan boso egongo ziren, aurreko baten baite ere zareun joan e, Jon Landari eta Oierrin e, entrevistia, eta punte hori iten zen duen be bai, ez, eh? aurre lanketan bazelako zerako gauzak dauz, eta hemen batez be aurton negon da berezi bet zibet, e, batez be ba, bueno, hainbat jende, musika eta eta ikusentzunezkoan ebilitan e, jendeak ba, bere bideoklipe bat eta kanta bat indeguelako, eta nahiko Naiko jartun eta zahalpen lan haukindu e, videoklipek, eta batez be e, kantak. Eta zelan e, sortu zen idei hori, zelan joan dan, eta zerako prozesu izan da? Bai, azken batean hemen hori erretan, ni asko e, gara, e, etxera traien atzien e, gauzenak, eta modu desberdinen e, konpromiso txikizek ekartzen dugu zenak, eta aurten e, ba, musa, hurri eta landa eta anime dire horre, e, E, kanti, e, kanta bat sortzen, etzera traieko kanti eta o, e, euren bitxartez, bebai, hainbat abeslari eta musikari lotu da abeskanta horretan e, parte hartzeko eta gero kostelo bebai e, komprometu duzan, e, bideoklipe itzen e, abesti horreri eta ordoen esan bierda naiz eta oierretan egon e, gaur e, amen elkarrizketa honetan askota asko garela, etzera traien atzien e, gauzenak, bakotzak eitzen egon ekarpena ba, bere Bera erlotik edo alde moduen, baina hau ala posible posiblea izengo, ba, kenu eta konpromiso txiki horrek barik be, be bai, ez? Ze, jonek epatzen dut moduan, zenbet pertsonek parte hartzen dut modu bolondrez batian olako egitasmo bat ta aurrera tatako. Igual hori da, gitxien ikusten dana, baina horiek barik ba, ez litik egongo horrelako egiteazmo bat. Zenbet, zenbet eketa zelako lanketain da horren or konture? Ba, egizatik gura dozu, holan ba, e, zenbaki zehatzat emoteko gai enaz. E, bolondrezak, e, bidiek e, e, bideak bueno, e, prestatzen montetan eta egoten dieenak argaskilariz hainbat e, argaskilari bideogilek eta bar ba gaurre 50 lagunetik gora errez eongo geinen eta horrez gain, bueno ionek aipatu gutxe baina aurre lanketan e, ba, beste jente desberdin egonda ba bueno eh oianabartrak emane abesti letrie e, bolena bolen aipatu daisen herriko beste lagun honek eta bar E, gaurri hemen 50etik gora egongo gara gitzienez eta aurrelanketako gas konteta ba ba nahiko gehi zaio. Orduan ba bueno, eh antolatzeko modu kolektibo horrek be bai, ba nik uste dut aberatasun handi zen motetxola ekimenari berari. Gero baduko gu hitzartute, e, gero ikusiko dugu hasiar e, musatadi musak e, parte hartuko edo baita irratsai honetan eta Elkaristatxugu bat ingo dutze gu, bai, e, zeuek aipatzen arizarien, e, kanta eta bideoklipan doin orakoak e, ez duteko apurtxuete modu zuzen dago batean. Oien abartragaz behar behar behar behar eta justo geurrezinezko izan dagoetortzea, eta, bueno, bezarkada bat luizatu dut oskun baitere, ba, irratxabioa eta bat ez ere ba, egiteaz moa antoratzen abilen e, jende, jende guztiagaz. Eta, lehen bai, e, kaitzek aipatu izan dut osku zelan, e, gero eta azte buru forma gia oartzen duala, ez? aurreko egunean, hainbat jende, E, ba, furgoa hartute, e, asteburu buru hartute, ur daibai-bebai bai bai hor e, ba, lagunduko lehu seguramente. Eta atzobe, antolakuntza ikuspegitik beste ekimentxo bat zen duen, kirola eta espetxe apurtxu betu uzatuen duena. Lehen justu emetik, e, pasaiako e, zigorriturri eta e, atzoko izlaritako bat izan zana, Alfon Sebastien Mera ikusi dugu hortik e, e, e, korrikein deuela eta partartu deuela, eta atzoko izlaritarik bat izango zan, urko mantzizidorez dugu ikusi, baina ziurna sortik ibilko dala, Se lanjoan sanatsoko hitzaldie egin Ba, egiz izan eh, oso ondo, azkenien eh, aurton ba beresitasun hori eh, jarri gure izendugu ba etzera traien, ba apur batez, ba kutxu politiko hori eta asteburu osora lusetu guren eh, egitara e, e, haue bera eta egiz esan sorpresa politza hartun gen duen arizpe betezalako betesalako aldetik eta arrera honaukin balako e, e, maien guruek eta izlarizek eurek behar e, oianak abellon laguntzi egaz ba, guztora eta eroso sentidu zirela ba, maien guru horretan e, parte hartzen ze askotan ez ez da erreza ez gai bi horreke ustartziek, hartzeli eta kirola eta bueno, zentzu horretan izlariz epe asmatu bien ez, ba, euren e, e kontakizunetatik eta bizi esperientzietatik ba, ba, guzti hori ustartsen eta ex izan oso aberasgarri ze izan momentu batzutan e, unkitsera beh eldu ginenan egon ginenok ez batezbe ba hori ba igual e, Alfonek esaten banien ez berak zelan bizi ban e, barrutik e, etzera trailelako ba, ekimen bate antolatzeko ez antolatzen sanien eta eurek presoak zelan bizi bien barrutik eta eta ex izan bere berbak basko ba, unkitu gintuen danok ez E <coughs> la da etxea trela egiten dogune eta ganera gero ta partidetza giau dau, gero ta antolakuntzan be seguramente ba hobekuntzak dauz, berrikuntzak, ba dugu moduan kanta atzoko hitzalde bera, edukiek baitere ba, modu batean bestean ba plazaratzeko modu bet. Jende asko dau ja referentzi eune moduan daukona es urtarrilaren manifestazioen ondoren e, datorrela horlako igitasmo bat eta ikusten da ganera erantzun e, polite dela. Lehen be, Laster pertsona batega zion egaze egon izan gara, eta berari baite pregunte dutze galdera berdinez. Ojalai, izan daitelea, azkenekoz antolatzen dugu laulako egitasmo bat. Baina, behar dan bitartean, egiten jarraitu beharko da. Bai, hori da, e, urtien-urtin ezaren dugu bardine eta lehen goizuko ekitalde izan be, bardinei epatu dugu. Eta, bueno, e, ekimen hau edo Laster Bidean, edo, bueno, edo beste bueno, beste apen asko, manifestazio, edo, bueno, e, irratzaio hau bera. E, E, Aproletxe gure gota eskertzeko e bai, e, aukerie, e, gaur eitzen lana be bai. Honepe ba, bai emotetzolako ba, urterik urtera ipatu dozu hobekuntza obekuntza goaz, eta gure ideia da e, aldarrik apena gero eta hor zen hauen txutie, jente gehizea hori heltsie eta horretarako ba, ezinbesteko adie ba, laguntza guztionek. Eta noski, helburu e, da urterokoa askena izetie, baina askena ez tan eta aldanik eta harinen izende izela ez da, E, jarraitzuko dugu antolatzen, eta idei eda, ba, gero eta ingerran dizabagaz, e, ekimen hau zein beste hainbat ekimen, bueno, urtarriako manifestzen hori dela gitxi, herri honetan e, beste kolektibo batzuk zarek edo e, e, beste hainbat e, antolatzen da ez beste hainbat ekimen, eta guzti horrek batera ba, e, ba, bueno, hausak ingerran hartun eta biziogun dugu egoera latzau ba, amaitzeko asmoa Bai, azken batean, azkenengo urtietan, be bai, ez, e, ekimen e, aldarrikapenagasgoturiko ekimen asko, ez, jaigiroan murgiltzen dire eta gube bai zentzu, zentzu horretan jarraitzu gure dugu lanien, ez? Aldarrikapen egunez, deigun beti, tristuriegaz edo ostasunegaz lotu, alaitasunegaz, postasunegaz, eta jai giroagaz behar lotu aldalako aldarrikapen, edozein zein aldarrikapen egun, eta zentzu horretan etxera, tra, etxera traietik, ba hori lortu gure izendogu, ez? Kirola eta aldarrikapena ustartu, eta, eta egunien zierbe bai, eh, giro bikain bat eh, sortu alizeteko, Gerniken, e, presoan alde batu garen, bakide ba, danok, ez? E, Goizean, goize, zenidei omenalditxo batean de da egune eta horrek burtsu bete modotzo zentzue aldarrik apena, eta egunaren egitarauaren e e, urtera. Eta lasterbe bai, ba, saribanak eta gazbait ere seguramente ba, aldarrik apena egongo da. Eta hortik aurrera, e, jaigiroak apurtxu beti igual e, ba, presentziak iau ekin godeu, baina beti ebe honek guztiek adesaltzen duen moduen Ba, Euskal Presto Arieslerik guztiak etxeratu arte, ba, bakotza bere aldetik e, bere karpentsua egiten jarraitu beharko dugu Gerniken bebai, eta eta os, eta hibilbidortan ziurnaz balkarlanean bidean topeko garela. Eskerrik asko oierre eta Ionea, itxiko dugu ze ba, antolakuntzako gauzek e, betetuten, zehondieno egune ez da maitu, eta gu jarraituko dugu geure, geure irratxe bat. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko zuheri. Amen ikusten doa e, justo e, e, atzoko partaidea izan san Alfon e, Sebastián bebai bai badawela, hemen partaidea izan dana eta ingo dotzugu galdera txo batzuk atzo hitzaile egin zauen kirola eta espetxe gustartu zuuena eta galdetu gore dotzugu ganera oraindela eh gitxitik holako egitasmo baten part hartu duen lelengoko kualdie da Ez, pasain edizioan izan zen ere lehenengo aldian, eta hori egin oztean e, bueno, asin nintzen mendile asterketak egin. Eta hau da ba, sortiarena edo behatziarena. Hor duen, ja, inkluso esan dikik, veteranoa gazarela horako ja, egitazmo baten, eta atzoko itzaldiebe, ba nahiko nobedosoa izan zen, ze e, e, azteburuko isaera hartu zeuden olane baitere ba, etxera etrelen egitasmoak, Eta ointxe bertan jonek eta oierrek esan zukun, pues, naiko berez izan zela eta zela nikusen duen zer eguru aholako plazaratze batean? Bueno, ni eh, ez dut oso guztoko jendea horrean hitz egitea, hau atrako bat izan da berriro ere, baina bueno, gauza politiak eh, ateraziran da uste dute jendea ezagutu behar barruko errealitatea ez. eta... E, bon, bueno, jabetu bargara honen ohi harttzuna haigatzen dala e, presietara eta hori ez da astu behar. barruan daudenentzako hau importantea da. Ba, olakoak e, egin behar di. Eiten jarretu beharko duboz, danak hemen eta ettzen izan arteztak? Hori da. E, danak etxea ekarri arte ba, aurrera holie. Eskerik asko Alfon, zker asko atzoko testi galttzeetik, ezkerrik asko zeure hitza bototegetik eta mando kogu Iman ordoini, Gorko uniane lasaitzoa igual Joan dakun e, kidea, e, izan be familiegas hemen egonda parte hartzen hemen dau hemen da bait umetsue eta zelan e, bisanduzunlako egune ba familie giroan egindako e, ibilbidegas bizi sendot eh ba e, atxeginez ba, esta zelan e, egun premierak urten utendan ibilbi e, e, politxe Arritzunau Lumotikora baso sati baten sartu gara dan e, banako ilaran eta umiekas eta ba giro sanu egonda landa batera horten dugu ta gero tontorrien ba hori bueno, ba, bustorialdi ikusteko aukera ez eta gaurko martxan ba, tontorrien geratu amaiketak joan da bestela bestela biligarara Bailean dabe, seguramente, ukingo zerun apurtsu eta arratsue barruen, e, lasterketan igual ezin parte hartuteko gaitik, nahi zeta familiegaz hori baiter importantia da, berei esetu ezetu deien ba, zer den bamenatzean dagoena, kirola eitia, gozatzea baitere mendiaz, eta imaginetan dut, ba... Ba korrekalariok korrika lario que ibilko sintzien bait ere hor, e, ez, Burue ikusten beste betaurreko batzuekaz eta ikusiko senduen seguramente baitere ba, beste batzuek orrika indaurien e, ibilbi horretan, ba, sewo bai burua hor berton, ez ta? hori ba, betiko kontu ixengo da. Pentsatu dut hor saltzan gabizenok, edo sela me bai zu aureri txalojota gaur hemen egotiesan kontu e eh? eta badan hortien bultzatzie, eh? Sapurbete kirol kirolmundure ekarri dugu. Kirol mundu eta baita aizia eredu batera ez, eta behortxe ba, bueno, ba, gauen eukidogu ba, kanpun dukogu zehken prezuek, da holantzi ba, zehi duko dugu. Askotan helmugara eh, lehengokoa eltzea bainoa baitere bidia be, helmugabe eh, zenbesteko garrantzea dukola kozta? Holatzi da bai, holantzi Eta, lehenbe eka hitze eukindu dukogu baiterea, rolapeko e, bai, eta ikusten duzelan, eh, ba, urterik urte zelan, zene eta, Gen, gerota, gen dauen Euskal Herritik e, guztitik da torrena, eta bertoko entzaldaitere ba, oso posgarria da, bertonetxean, olako aldarrikapen eta kirola guztartutia, eta inbesteko barrera ona eukitia, Euskal Herritik etortan den jende guztia gaitik, ezta? Ba, dudabarik, nik ez dakit, eh, zifrak baina miletik oralagun batu gara, eta... Mila boste lagun eh, elkartu gara! Mila eta boste, esan bidau! Eta, aizua, oraldi e, zebelagun du gaitu, eh? Zorionez! Oseak, venga, jaigiru egoen! Osa no, Imanol, eskerrik asko. Ganera monbardotzegu sorionak se pasan astetik Bizkaiko Kroseko txapeldu da bait badalako eta ganera eskertzeko da bait bakarrik ba mendi lasterketan bitartez bisikleta aldarikapena ez beti goratzen delako eta eskerrik asko Imanol eta animo. Eta hor dekogu pantxoa gandarias gure zain. <gurra> Amentxe dator. Gazte gazte. Pantxoa Otsitu ez egingo eingo, ez ta? Otsitute, eh? ni berotute nabia sati baterako. Pantxoa ganera e, besteak beste, beste urte batzuetan Lasterbianeko egitasmoan bait ere, ba, kolaboretan eta parte hartzen egonda antolakuntzan, lehen edukin dugu Lasterbianeko kide bat, eh Jongoiko etxea edukin dugu, apurtxu eta urte e, egingo eingo dan egitasmoan barri emoten. Parte hartzea bai, baina behar da jendia baitere olako geusek antolatu den deguena eta hori baitere, horre baitere badauko bere garrantzi ez da? Bai, bai, alako jenti ez badago ez da huzeinik, jente bier badau e, e, geusek antolatzeko eta hori, eureri esker ba, honek ekintzak egoten dire. Lasterdianen baitere partatuko dago zua hortun? Ba, oh, urtien ez dakit, ba, ez dakit, ba, zapatu nipindabe eta ez da Eh, langile azbe, Pantsoen, biko da, Purtzuek. Eh? <laughs> Tomeketan ondo da, baina Zapatuetan danok izin dugu. Baionek joenek esan dozko, justo, nobeaetariko bat Zapatuen gure izana, izan dela, Bapurtzuek emoteko beste toketzuek, egi eda, ba, merkatu txikietan eta biharretan deuen jendia baitere, pues igual, igual, gatxako deuela, Pantsoa, barne. Eta arabako mendialdea eta aldarrik apena eta kirola ustartzeko, leku ezin nobea, oizango da, hori fijo. Bai, bai, hori bai, hori bai, leku oso oso polita, beste, ori, beste aukera bateko gune amengabitzenok, da, ba, kristol lekuek esetu duetzen dugu zela, hori beste alde batetik guzitxe. Pantsoa forut da eta hemen Gerniken, e, lehenen bezan dugu eta azgalan nekatuko esateaz, ia mi abostuen lagunek izena emon eta parte hartu izan dugu kolako egitaz moaten geur, Eta ikusten daganera ganera gero ta bueno, inguruko jende giauk parte hartzen Euskal Herritik barrena bait ere badator la jentea, baina seguramento holako egun bet ba Gernikate inguruko herritako jendeantzako posgarria da ikustea, bertora, geura etzera datorrela jende asko eta egiten den antolakuntzari, ba eskerrona motanjakola E, batez ere parte hartzenen bitartez eta hori baitere ere, ba, postekoa da, está. Holako antolakuntza bat aukitia perton etxean. Bai, bai, claro, joder, hori postasune handi seme moden da. Ikusten zure lana erantsun derekona. Hori postasun itzela da, bai, bai. Eh, Pantxo, eh, ibilbidea einzu eta zelan joan da eh ibilbidetxea. Ba, tane tariko. Tane tariko baina bueno, eh kosteña da E, amaitzutie, ondo pasetie, e, disfrute euselako leku paraji ederra deko buzen, eta hori, hori da, da, parte hartzea, ia azkena badan ongurtekoaz, ez nauea honetrote askorako. <laughs> ia azkena badan eta batez ere esanguruko dukelako, ba, honek daukone elburue, ba, betea isango gala, Euskal Pesto 10eketxera ekartzea, eta bitartean jarraitu harko dugu, ezta? Nozki baietz, hori, sigur hala eh, que leku dausen eh, antolakuntza han egongo gara hori sígu vale. ba eskarik asko pantsoa bai, eta bai. ezait ez otzitu seia ezpa yes, es. egun guztireko nau berotute tranqui orrera itziku bai, bai. eskarik asko e, mi eskar zurei ha hemente daukogu iniaki goi aurrekoa etxea sare garnikako kidia eta oiana cabello baitere alkartuko iaku zen den justo tukatukadakoak egon dire egon direla egon direlako e, tartean eta lehene, lehene, hoianari galetu gure izan jotzegun spoiler moduen zein dan hitzak e, olako egun bateri e, emongo jotzon titularra eta justo tukatukadakoak asidide eta eta poltsu bete hor dugu, zein izango da guk elenduko dugun titularra? Ba bizerko periodikuen ze titular joan godan ondino ez dote, Pentseu e, oin zari, huegunera e, igondogunen elengo kolpera albiztiein dodanien Nagar mendu gure izen dozema pertsona. E, batu diren gaur etxera treien, ez da gitxi mila eta boston pertsona izen mendizen Eta baiat, titular bat emotiarren igual hori izango zen, ez? Mila ka pa mendian gora eskubidien alde, ez? Mila ka pa uso mendian gora eskubidien alde. Es? Uso, gora, alde. Hori da, guztere hitzako itzako oianak abeiok, e, gelendu gure deuen titularra eta guztedot, oso ondo barne biltzen duguela, zer den, gaurko egunean, gertatuten ari dana Gernika Lumon, Euskal Presto 10. etxeratzen aldarrik apena, Kirola Gazuztartute. Haman daukagu, e, urterik urte eta modu irankor batean ere, lehanean dauen sare e, Gernika Lumoko kide bat, Iñaki aurreko Etxea. Egunon, Iñaki. Egunon, bai. Eta, e, bueno, zarek ba, lehen dengotik baitere, batein izan dugu horrelako egitaz moagaz, gu, ez bakarrik gu egiten dugulako, Olako, olako lana, eta jende asko badauelako modu batean bestean zaretute, Euskal Presto Arieslein etxeratzen helburua, eskuratu gurean. Bai, ia bengoz, holango e, urteren baten be lortzen dugun, baina, zu dienosu moduen, gernekeen beha badau, eragile asko gauzor, eta gaur posgarri dapenetan, etxera traileko antolakuntzakoak egin dabeen lana, eta lortu dabeen arrakazta, zenbate herritatik etorri diren, etorri angentea familie korrikalarik martza iten norberei lotsamot notxo bai aitort e e -tort, e ez dauela in bai gaur bisikleta egune eta bisikleta eman da bere bultatzue bai bueno guizintot ona etorri ikustie ambientea eta bueno zoragarri da ikustea gaurkoa eta bueno indarra emoten deskuz ba danori sta apurtzu bete ba sei duteko geurean eta aldarrekapen nagusi hori japego e presuen eskubideak eta euren e senidenak kontuen hartzen diren atz atzakibarik Eta holango karrerak egin behar diren edon beni martzak beste arrazoi bategaz. egaz. Eta ez oinarizko eskubide bat bete daiten ezigitzea itik. Hena dela, bueno, zuek itin eh, lana ez da, ez da makala. Eta lan horretan ikustie, igual beste eragile batzuk, beste esparru batzuten, eh, kirolera ez bakarrik gizartera gilek, be, horretan euren e ekarpen ahit jendabela eta ekarpen horrek ganera. Atzetik, zelako erantzune dekon. Ikustiek suposatzen dut e, posgarrese dala. Bai, guretzako aibez sare e, herritarraren helburutako e, bat hoe zela, ezta? Ba, eragile aktiboak, pertsona aktiboak lortzea, serein horretan eta hor gernike, eta gernik eta Gernikaldean, ba, kirol eragileak oso ba, garrantz, aparteko garrantzi dekie, hor lortu gura eunke ba mun urratatsuko emotea, etzera trail lortu dauna modukoak. E, musikarek aze lortu bendun, e, urbildu antolatu zen, nondela urte batzuk, eta horba, kultura inguruan eta kirol inguruen ustot e, eskualde potentea dugule, eta ustot, erritar e, barriek zaretzeko, eazken helburu horretan, ba, ezinbesteko adirela holango ekimenak. Aktivazio soziala da, da dauko beha ez? Zare, zare erritarrak eta zare gernikek, eta, bueno, e, urtarrelen amaikako manifestazioan e, ondorean, ez, ondarrean gauz, E, ja lehen e, oianak baiterea ipatu duen moduan, ez? Urtareleleko Manifestazio eta geroko urrengoko erreferentien agusia bihurtuten ari da Etxera Trail, bai ez horitzarrez e, urtareleko Manifestazioan ez da ezerra maituten baizik eta zehu hasi edo hasi berriten da. E, urrengoko aurratsak e, badakigu zarek badaukola horre kanpaina bat abiatu gura e, apurtxu bete Etxera Trailek e, sustatzen duen egiteaz moaga zenagaz baitere konekta oleikena Eta nondi joko dugu? Bai, ba, emoten da, ba, bueno, urrengo gunetan jakingo dugu, ba, zare ba, e, nasiño maian ingo dauen e, ba, bueno, ba, kongresu moduko eta kanpaina barri bat abiatuko dau, urrengo bi urtetarako gitxienez. Eta, bueno, ba, baleko zer ikusi e, gaur egindan ekimen horrega, ez da, pausuek pauzue, eta lotzea, kilometroak egitea, ba, azkenengo helburu hori, aldarrakapen hori dana, ba, bete arte, ez da, ba, izan bidean izeneko ekimena izango da eta guzti edo ba, bueno, ba, datorn urtean be, egun honek berak okingo goda beste dimentzino txiki bat, ba, areagotoko txagu ba, bueno, ba, zarek be e, gureko dauelako hemen be kilometro barri batzuk batu eta urtean zehar batuko duguz eta hemen, ba, zuke esan duzu moden nire beta betak urterrieko manifan oztean eta bueno, ba, datorn urtean ba, zoritzarre seguramente ondino hemen ongo gara eta, bueno, ba, asmorregasin godu gulana. Azik eran, e, lehen mendi martxalusia hazi baino harina, hau, e, ekinmena edo ekitaldi baten jak zen Eta, bueno, aipatu da, eurek ez dauzela gertu hau, baina guk baiz enti duten dugu zela, e, urterik urte, gertu hau, ez? E, azken batien e, gizartie, gizarte dinamika honetan, eurek gertu edo gure gerturatzeko Holako xeos herrisengoa da bide horretan joango da sarek ekarriko duguena, etxera traiek eta laguntzen dabe. E lan horretan ez astuteko eh, ondinobe badauzela, kilom, milaka kilometrotara genti eh, preso gurienegon barik. Bai, ezinbestekoa da duda barik, ezinbestekoa da, eh sozial hori egitea eurek berotasun txikinen, txikin bat el daien bai kartzeletan dauzenak, eta zenideak, eh, zenideak eurek Horro e, ondoan gauzela, ze zoritzarrez, e, gizarte eragiletatik kanpo dausenak, beste jarrera bat eukibarolkien eragile politikoek, ez da be, norabide zuzenean, e, zuzenean lan egiten. Eustote, politikak eta politika askarrak, txartu ulertutuko, ulertutako politikak, indergei egitekoela herri honetan, eta alboko beste herri horretan, bat ez begoaldekoan, frantzien bai. baina e, guk, Ba, sarek eta, eta etxeratek, eta etxeratreilek, eta hainberko dugu zolango asko, ba, herrien, jenteak kontsintxe hartu daien ezta asko manifestazio baten parte hartzea, mendi mendimartza baten parte hartzea, e, kostazio batean parte hartzeak, baina azkenean, e, Bea bueno, nik gustot senidek sentitzen dabela, bau zela hor transmititzen dabela, kartzelan be ikusten dabela eta bueno, ba aputzu bete leuna goitea bide bide gogor hau. Eta kontaiguzu Inaki, orain Sare zer dauko eskutartean, zertan e, dau biarrean edo zalako aurrikuspena gas dau biarrean. Zeintzu dire zen urrengo Bueno, ba barekoz bueno, e, urrengo Olan, eh, potoloen esan daigun, ba, Gerniken memoria, gazeta, lotute, ba, apirien inguruko ekimenak izango dire, eta hor, asken engurtetan indogun moduen, oroimen ibilbide bat behingo dugu, eh, ba, bueno, ba, urrengo asteretan eta jakitera emongo dugune, eta horren apirien, ba, dugu memoria, Gernika memoria taldea gazbatera, ba, gure ekimen propio be bai Azumogadeko urteron moduen, ia martzo inguruen eh, beste mai ingurubete eh, Antolatzen dugu, apurbet, ba bueno, ba, zen ondorio sozialak eta apurbet bizaratuteko, eh hondioa ba, antolatzen gabiz hori eta bueno, e, asmoa da martzoen guruen e, hori iteia. Eta gero, ba Sare Euskarereko Sare kanpaina bihatzen dauenean, izan bidean isenekoak, ba bueno, horbe ekimen barri be sortuko dire, eh gure ekaineko ohiko kalejira manifestazio horregaz, eta bueno, e, barriek eta eragilek proposatuta, ba, barrik e, sortuko dire. Adibidez, ba haunek, e, hau e haueb biztu ratik has dekoan kolaborazioa martxan jarraitzen dau eta honek ba emongo dau. Ba eskarik asko Iñaki horreko etxea ganera mondozkoan berbaldiagaitik eta hemen daukugu lehenagotik hitzartute, e, hasier musatadiagas, musagaz eta hemen ikusten dugu beste musatadei bad baita tartean dauela. Eki. Baite churi gicienez eingo dotzeguz e, galderatxu batzuk. E, izan be Urri eta Musa, Musa eta Urri eh, Horti da, da Urri, bai, ikusi dugu guenera nahiko, nahiko indartsu bukatu duguela eh, Lasterketa Bai, edo bai, bai, etxo, e e e aipa Urri li urri Engo gu martxi edo zer, ni martxa txiki zegin goteta Ez, nike e martxen Baina korrika <laughs> Baina korrika Ikust dugu, ikust dugu amaitu deuela eta egin deuela horri eta de, neko... De hecho, dutxeta eta dana daue. eh? Ah, horren, ah. hurri ertik badauen, gerturatu leike gure badeu, ze besteak beste, amene, lene, jonek eta oierrek onte dozkoen moduen, eh, aurtengo berrikuntzutariko bat izan da, kanta bat in deuela etxera trailek, eta kanta horregaz baitere bideoklipa e, einde huriela eta nahiko zabalpena ukin izan deuela, azkeneko garaietan. Ganera esango neuke, e, eta Estaniz hemen berretxia aldeu, STANITZ! Zu mugitzen bu, <laughs> zara estribilloa daukogula azte guztien hor sartute barruen, eta eta ikusiko dugun osataten duen garan, bai hurri e, e, eta musari eskatu jotzin kolahora zinua ba, kanta eindeien, eta zelan parte hartu, eta ganera ondo parte hartu zegoen, eta kanta ba hori egin egin zalako, eta zer egin izan zen ere prozesue? Ba bueno, e, aspaldi kanbanak onaz nire urte bete bizitzen da gogoazartibaten. Onator nintzen niren, ba, proposatu bien kanta barriz egitxeko, eta ba, bai, bai eskola zantzegun, eta urri eta bizion hartien e, engendun. Pare bat egin zailo, e, egitura general bat edo orokor bat, eta horren urrik ezazten. Oaxen grabetan, betan jazta. A bueno, estudian, creo orduen prozesoa ez ta izango esango zute e, ekonomikamente ba berez ingen grabatzen Orduen oso etxekoa da, baina bueno, eh itxura politzartu du eta kolaboratzaile kristianak uki doguz, osea ezin gara kejua partortatik. Ori joanaz galdetzen ganera laguntzi uki dosuet eta ganera pertsona eta arpai ezagunek agertzen dire bideoklipen zelan zelan gerturatu duzu, ez? Bai, bai, esan prozesa betikoa ezagunetatik diretzie. Eh? Gorka leiotikan, ez eh, dakit, landan bitartez ba, josun eguntzakoa da, ningen duen, ezagunekaz eh, Baina beti pasetan da moduen, ba, ezin zengen bez danak ez tozuen, bai, osko amon, arrazo diferentikak itxik Gorduen jasik nintiretzen ja, de lista, de... de... Konocidos de conocidos, ez dakit, ez dakit, a ber zika, a berre honek e... Dazkinen, eh, bueno, politxe garatu da Osama Euskeraz entzutie be kuris egin da Inglés <inaudible> <ingles> ezbarik, ez da Inglés <inaudible> ezbarik, eta... Vai izanbe hoienabartekin deuze letrak, meti dabil bai, ezta hoiana, meti dabil. E, Pero... atzo eskatu jotzegun, aber gertuatuko basan eltestatxo bate iteko, bera preseguen maiatzo esaniskuna azkenean ezinezko esko daukor ah, vale. eta besarkada musu bat emoten do eskula eta animoak. Bai, eh hoienaz gain, eh saloa ko keinekoa e, e, baitere, einde bait josune huntsakoak, esan du zuen moduan e, osama terrifrofekesekoak e, eta, eta gorka. gorka leiotikan. Gainera Deiotikan eta Gernika, konexion, bai. beti gongo daz, da. Bai, ara beti bai etz. Etxo, etorxan egun pasa, etorxan, e... famihiz egaz, bide bialabakaz, da... Aproveitzetan dugu, nena torren baku txin, ba, bueno, e... bizita bat itxeko, bai, laguneri edo. E... Hortongo bideoklipe nostien, ja, suposat, zelotzu, bizek esagutut, eh? Urren goari begire dopen txetan, Hau, falta izen jaku, bestie bihardugu, hemen sartu izen bagendu nau... Ba, zu, ez ozer, martxan, ja. Hurrengo urterako Ez es, besteko ba, ez eh? besteko eta hurrike koko traino betsubala bakit hori. Ba, azkenen kantien beste bideren txoten sunien ja, esto su disfrute tan esto su un chu de refresco. Orduen, oinez eskoa esaten deu. Oine, pronto amarru te, amarri llevarru seguru bai eskoa esaten duela berriro, eh? Da oi oi bertane eskoa esango zu baina gero. Eh, emendo beste musatadi eskatzen ari dala aitene aitene De Carlos, da, eh? San kaijo <laughs> Al baitki eh egiera de bai e, zeu eindozule kolaborazio moduen etsera traileren webgunia, bai. Eta webgune horrek ganera hainbet eta hainbete hisen emotea hortik egin izan dire zela pasandomekar arte eta ziurnaz sarrera piloa ukingo zuela webuniak, bai? Esta? Ez tot ikusi baina bai fijena zien azkenego astietan e, pikoak ikusi tes kristonak. Ba eguneen 40 bisita ukitzetik 1000a e, pikura taolan. Osak e funtzionetan dau asuntoak. Esto es muy bueno, es que chica, da, marcha, supose, la marcha, supuestamente, haciéndote Hondoin dira el lago Marcha eh. en espillo esta Hori da bai, bada nena la hondoin se, dira emotiek funcionen tan bien Eso es Pero bueno, eh, ni campora batate, ¿eh? Quiero el problema O sea, no se encarga tan bien del... Tripac, tripac Es que se got, esto, de algo, esto tiene que ser O sea, ando, Musa, ¿qué hacéis? eh sarkor ezin eta bar e, beti e, gailegas elkar lotue eta eta kontribuzioa ekarpenaian izan dozu konprometituak egon izan sari aldarrikapena gaz bai. eta ohingok me bai etsera kantia einten e, edo webunearen ekarpentsua egiten be bai bebai, ba zuen e ekarpentsuen izan dozu eta egie da hemen dauen jende guztiek, ba bestean gure dela hori egin ez bai e, Hemen uste dut, eta eh, nore dukogun da, ojala, hau azkenekoa izan bai. go dala ez? Eh? Eta ni, de hecho, eh, bueno, salidean egon gara ikusten, eh, korrikalarizan salide, eh, eta urten dienen emetik, eta oso joan kalza datik, goizuko behar ditsetan, euskal presoak etxera hor mundu zakantetan, zen orta hartin edo zer galdagon, ez da egizu? Jenta asko dator, ba, motivoa bat egitxik, ba, beste batzu batxu marka bat egin, suposatzen dut, besta batxu datoz, eh, darak esti, igual identifiketan tan e, kausa igaz baina ikustie tropelosoa euskal presoak etzera kantetan ba ubi puntara bistes ekisan eta zeuke, zeuke eta hoianan e, e, letak sartzen duen moduan zu mugitzen zara mugituten jarraitu beharko dugu esta bai bai hori da da esan desu moduen ba aurren igual beste motibo bate egitsik eindi dizela martzia baina esan dizela ba eztaki egitsik ba orduan e, beukiko dugu bioklipe eta kantie eh? kanti bai biokipe ni <laughs> Kanti e... Kanti izan lehik e... Kostelo, Criston, biarra indor baitere, hor? Onda lagrabetan, eta indar jende baitere enganxetan Bai, bai, Kostelo... Abidea horretan Harripe, kontakto asko eta... Bueno, ez doztu gukenduko Tartegia hau, ze bates be Bates be, eki deukogulako hemen Eiten zain eta... Eta beste musatadie baitere, ez? Biar dugu baitere daukioan atentziñoa Zun orsara? Zun orsara, esan? Zun zu? <laughs> eze bez. geratu da. Ba, eskerrik asko, Musa. Dale. Eskerrik asko kantan e, karpen egite eta hemen gauzen guztio behitere, merezidogo entzutia etxeratren lenkanta eta hori eintzungo dugu entxe bertan. Hori, hori egin, hori egin. Hori, ta mugitzen diren beste batzuk bait ere hemen daukogu sizanbet ez hitzet eta Euskal euskalselezioan aldeko meni martxa egiten duen antolakuntzako bi kide egun hon edo egurdion bihoi egun hon Bueno justo Sanivanak eta hasiko da bertan eta hau izango da guretzako azkeneko elkartea esperimento baten dugu eh bisto irratia honak eta izitu emotea honen barri eta E, imaginetan dut, antolakuntza ikuspegitik bai, zehu bai, deformazio profesionalan ditik e, e, behituko zenduen zelan antolatuan etxeratrail, trail ze, gora berak edo eukosan eta seguramente irakasgai batzuk hartuko zendue esan e, urrengo goraako, ezta? Bai, bai, e, bueno, e, ja, urte batzu badia zidea da etxeratrail, eta e, antolakuntza alder ditik, gero dute, ogoto oh, behitzen da antolatu, hola eko esten Eta gero, parte hartzie beha, bueno, nola ez, arte hartzie beha bitu norten beha piloa, jentetorri beha. Mila abosta egunia izan dire. hori da, hori da, bai. Osa, ondo, ondo, bai. Eze, es, egia esan, e, ona etortzen gara, e, etxean bezala e, hartzen gaituzte eta antolakuntza aldetik eta oso ondo lotua eta dago. Eta esportzik eta, eta guztora. Urterik, urte gero, bebai, e, batez be bai. Udan batez beha egoten da beste, ez? E, beste, holako, antzeko tazuna deukosan, e, ekimena. Euskal Zelezino alde aldeko aldarrika painten duguena. Kirolan, ez prezino logikoen eisenbarko litikena, ez? E, herri baten ofizialtasune aldarrikatzea Kirolan ikuspegitik be bai. Eta, ta zeuek hori, e, ba, bueno, ez? Urterik, urte baitere sustatzen zaietuten zari, Eta zelan, zelan dua aldarrik apenaz, e, ofisialtasunen ikuspegitik zelako lanketain berko genduke jendea parte hartza sustatzeko eta, eta zentralidade dukindeien? Zan e, beharra dago urte batzutatik zutatik ona, e, zentralidade hori apur bat e, galdu, galdu duela. Eta horretan zer ikusi handia izan du, ezait betzalako herri e, ba, mugimendu bat e, bertan bera geratzeak. E, aleginak egiten ari dira, eh nolabait ere hori gainditu naian, gok geure ekimena eh norabide horretan egiten dugu. Eh pasatzen garen herrietatik eta saiatzen gera eh ba selekzioen e, ofizialtasunaren aldarria e, zabaltzen Pentsatzen dugulako orain ereiten ari geranak gero bere fruituak eman ditzakela, baina josein kasutan, e, beste zerbaiten beharrean e, gaude. Eta, bueno, e, agian aurtengoa izan izanliteke horretarako e, aukera ona, e, maiatzean betetzen dira berrogei urte e, Martin Zabaleta eta bere ezpedizioak e, beresti e, igozuela, e, ekainan Eurocopa hor dugu, atejoka, tamalesa, geure selekzioak ezingo du bertan parte hartu, Espainiako selekzioak etxean jokatuko du batzuk ala nahi izan dutelako, e, horri guztiari buelta eman behar zaio, eta nik herri ba, bueno, ba, e, errimugimendu sendo bat osatu beharrean gaudela, zen E, selezioen gaia e, nazio gintzan eren igustete zutabe edo esanguratsua dela. Eta Kirolak eta aldarrikapena guztartuten danean, baga urko egunen ikusten daga izen moduan, inozko potentzialiade guztia baitere asaltuten da, herri baten potentzia asaltuten da, ezta? Bai, bai, hori da, hori da, bai, hori da arke ikusten dana, ze potentziale dagoen, ez? Eta barriz, e, bueno, atzoa esatea hemen e, amen, amegozen itzaldi bat, esatea ben, Euskal Herrian ikusten dela, jentia zelan txalotzen deuen, eta zelan eskertzen duen eta zelan animetan dauen, eh? Nik Euskal Selezioen mendimartza esan da, animatu baite urten mendimartza hasiko da, Berton, ahangisen hasiko da, eta, bueno, ba, agosto matetik aurrera horrengu dugu, jarritzeko dugu. Eh, sitzek hemen espoiler gain dozku, eskuna da. Eh, eh aurrengo hemen martzia aiangizen hasiko dala. Vai. Beraz, hemen eh, eskualden berdon eta arrazoi bat gia ukingo dugu aldarrikapen horrek, Gernike, Aiangi, astoaldetarren eh ba bultzada ukin deien, ezta? Hori da, hori da, bai, bai. Eta maitzuk etarin. Amaitu ketarin Oso ondo, ba eskerrik asko sit eta txumai, justu ikusten dugu sari banak eta itenda bisela eta gure partetik bait ere, ba bultzarik handiena ta jangisaren elkar ikusiko gara, Euskal Selezioen aldeko dinamika hortan parte hartzeko. Hori, venga aurrera. Eskerrik asko zuei eta hemendi gonbita. Eh, agustoaren batetik zortzira gurekin bat egin dezazuen. Eskerrik asko ba bihoi eta E, gure aldetik, e, gure aldetik, ja, eskarrake motia, ja, ehindu gugurko esperimentu, eh? nahiko ondo joan da ez da, ez da niseta jae. eta hame ikusten dugu batzu direzela, ba, podiunera igoten diresenak bai, hemen, eh, podiuna egon behar direzenak, eh, antolakuntzan ibiltzen pertsona dire, mila bostuen laguner parte hartzea, eta batez ere, Euskal Presotari esan aldeko egin lanagaitik. Danak izan arte hemen etxean, lanean jarraituko dugu, sare hon guztioi!